Ha, sonra sül buyurur ki, rahimehullah 17-ci qayda. Və ənnəllaha təala yükəllimul ibad yawmul qiyamə buyurur ki, həmçinin əqidən əsaslandırılan biri budur ki, iman gətirmək ki, Allah subhanahu qiyamət günü hər kəsi dindirəcək, ayrıca arada tərcüməçi olmayacaq. Bu da əqidədə, aleyhisselam, bu da əqidədə mühüm məsələlərdandır Bu əqidədə Ahirətə imana daxildir İmanın şərtlərində hara daxildir? Ahirətə imana Çünki ahirətə imanın imanın şərtə altı dənədə olar Ona iş bitmir Onun hələsinin şərtləri var Məsələn, ahirətə imana Gətirən Gələk həmçinin qəbir əzabına inansın Aleyhisselam Gələk hələ mizanı inansın Təre inansın ki Allah Subhanahu taala hər kəsi dindirəcəy, arada tərcüməçi olmayacaq. Bu həmişə imanı kamilləşdirəndir. İman inanmırsansə axirətə iman kamil deyil. Bu da deməli axirətə imanı kamilləşdirən məsələlərdən biridir. Yəni Allah Subhanahu taala dindicə həmişə ki Allah Taala danışdı nədir? Səslandı. Cüzi ayə dindirəcə necə əşərilər deyir ki Allah Taala danışır lakin səssiz. Mörtəzələr Çünki biz də danışırıq ona görə. Nəd nədir? Biz də danışırıq deyə onlar Allah Taala'nın danışmaq sifətini inkar ediblər. Və buca bütün sifətləri inkar ediblər, Maturidilər. Amma Əşərilər yox, Əşərilər bəzi 7 dənə sifəti isbat ediblər. Əşərilər və Maturidilər. Maturidilər Türkiyə Maturididir, Türkiyə. Amma Əşərilər gedir məsələn Suriya, Misir, Liviya bəli çoxsu. Şey, Türk miləti. Bir də saudi başqa. Türklər Maturididir. Maturidi. Onlar dələ elə əşərilərdir. Çünki Maturidlər yaxın da Maturid də Səmərqəndli idi. O yaradı baxın. Həllaki əşərilərə çox yaxındır. Hətta bəziləri əşərilərdən sayılır. Lakin bəziləri əşərlə, həmsə əşəridə çox vaçalışın əşəridən yaddan çıxardığınız kullaviyə deyin. Kullabılar Çünki imam abu Musal əşhariyi tövbə eləyir, baxayın. İbanı yazdı, tövbə elədi. Tövbə elədi o əqidədənə. Dedi 40 il bu əqidəni şeylədim. Bu köyünəyimi çıxardıram, necə? elə ki əqidədən çıxıram mən. Təlik elədi əqidəni. Oldu əhl-i süləməl Və əslində olan adı kulləbilərdir. Ona görə, kulləbi eşləndə bilginəki əşhari-lərdir. Deməli, çoxsa əşhari-lərdir da Saudiya ilə başqa. Saudiya da dövlət səviyyəsində sələflərdir. Hə. Dövlət səviyyəsində sələflərdir. Düzdür, deyirlər ki, rəsmi olaraq Vahabi şey konstitusiyası rəsmi əqidə Vahabi. Əstamaz. Düzdür, Yəsli məzhəb rəsmi pəmbəlidir. Pəmbəli. O hey, Şeyx ibn Baz rahimeullah böyük gördü orada məzsəbi ümumiyyətlə götürdü adam. Məzsəbçiliyi. Hə. Yəni dövlət sərhəsində sələfiliyi təbliğ olunur. Aydındır? Əmrindən tutmuş hamsınca. Hamsı yəni əlhamdə yəni salamat qədər idilər. Lakin başqa ölkələrdə məsəl Kuveyt ola bilsin belə. Riyadda da var, ha Yəmən Yəmən Yəmən dövlət sayısıdır, Yəmən ikhvanlardır Katar ikhvanlardır Yordaniyada hemçində Yordaniyada kampot Yəni, sələflər hündürdə de öyle ortaq Yəy, yəy, kampotdur yəmən, əşharilərdir Əgidə əşhari minhəc ikhvan Çünki ikhvanlı, əgidə de öyle axı İhvanlı minhəcdir Yordan da. Yordan da, Yordan da yo. Yordan da dövlət səsi deyil, dövl, din. Yəni aqida. Vəçib belə əsas orada şəhər şey göstərir İxvanlardır. Aqida əşərlilikdir. Mənhecdə İxvan çoxsunda. Fələstin aydın dövləti nədir? Aydın da Fələstin aydın dövləti nədir? Oma. Oma. Oma Bizim xavaricilər yox, şey, ibadilər, əsr xavaricilər Bizimkən oxşayırlar Hə, laf belə əsr xavaricilər O əliminə mütaharə vaxtında olanlardan İba Düzdür, onları deyirlər ibadilər Püsaatı olan adları ibadilərdir İbadiyyədə firqənin adıdır Xavaricilərin firqələri var axı İndi ibadilər qalıb bir də Amma belə var idi Haa, laf belə Təməli Arada tərcüməsi olmayacaq hmm. Onu göstərəm üçün Allah-u görmək qiyamət günü Ola bilər, möminlər görsünlər Və görəcək Allah-u qiyamət günü Çünki Allah-u Teala neçə görmək olacaq Bir qiyamətdə, bir də cənnətdə inşallah Belə ki, kafirlər görməcək Çünki üçün? Allah-u Teala buyurur Kafirlər bir də münafiqlər Allah-u buyurur Tərdə olacaq arada Olaq görmücəklə Aydındır <coughs> Və həmçinin Allah subhanətə alə Görsənin ki, tərcüməsi olmayacaq Nə dildə söhbət gedəcək Allah bilir Çünki bəzilə gəlib uydurma hədisdə Ki, ərəbcə olacaq Uydurma hədis var ki, göyək cənnətdə ərəbcə danışacaq yamsı si. Olaq ki, uydurma da o. Səhib odur ki, bilinmir Cənnətdə də bilinmir Cənnətdə də Hə, Allah bilir Necə söhbət olacaq orada Yox <gülüyor> Yo da, heç nə, yox da, heç nə Namazladı yox da, heç nə Heç nə, araq, <içkina>. üç <gülüyor> <gülüyor> Namaz bura <çundu>. Namaz, oruç <gülüyor> Hədç iləmək Ümumiyyətlə, ibadət Orada ibadət yoxdur Yox, yoxdur Qısardır boş boş olmayacaq. İndi orada boşluq yoxdur. La biz təsəvvür edə bilmirik. Salamun alaykum. Evin məsələdir. Ha blak, Yaxşı, bəsdir. Deməli sonra Deməli arada tərcüməsi olmayacaq. Dil də Allah bilir, dili. Bu hadis sahihdir. Buhari, Müslim rivayət edib Cabir e, Daha doğrusu Adi ibn Hatimin rivayətindədir. Cabir və Adi ibn Hatimin rivayətindədir.